На обличчя його лягла зневага, він сплюнув і подибав до свого ганку. Іван йшов шляхом, і йому було дивно відчувати тугу. Зараз, коли навколо пахло травою, коли тяглися до нього від узбіч дикі грушні, коли вмирала за ним перейдена дорога, торкало його легке хвилювання, тож майже зрадів, коли з високої трави ступив йому на зустріч лев. Лев був великий і жовтий, по ньому бігли золоті лагідні смуги, і він видивався зовсім не страшний, хай і гарчав. Іванові ж стало зовсім гірко, і він взявся з левом у ручки, чув його надсадне дихання, сам важко дихав, вони тисли один одного в обіймах, а тоді покотилися по траві. Лев був молодий і дужий. Іван відчув, що з ним нелегко опоратися, що треба буде зібрати всю силу. Лев уже його долав, дихав гаряче, морда його поступово тратила лагідність, вже гарчав несамовито, вже дивилися на нього страшні його ікла. Тоді сколихнулась у Івановій душі важка хвиля. Він напружився з і скинув звіра із себе, потому наліг. В душі накопичувалася і накопичувалася гіркота. Нудьга вже зовсім затопила його. Лев вонувся з-під нього і відскочив. Тоді вони зійшлися знову і знову взялися у ручки. Довго тягалися, довго сопіли і тужилися. Над ними горіло спокійне і гойне сонце. Вітер колихав траву, над головою дзвонили жайворони. Було тепло і погідно. Левова шкіра пахла сонцем, так само пах сонцем і він, а ще травою, що зелено коливалося в них перед очима. Коли отак возилися вони, борючись, навкруги ріс полин, велетень і лев були загорнені в той полин і просякли ним наскрізь. Тож водилися і водилися, доки здолала Івана гіркота, і доки задавив він лева, той одразу зм'як. Упав на дорогу, наче золотий лантух, і відкинув золоту голову. І велетневість здалося, що над ними задзищали золоті бджоли, але не дивився на лева. Пішов, не покинув на дорозі лева і свою порожнечу, а велика кострубата кінь його під стрипом бігла і бігла, наче не могла його наздогнати. Рипнули двері в канцелярії, і пан сотник упізнав, що то писар. Кресануло, кресало, пан писар закурював свою череп'яну люлечку. Хвиля диму попливла над головою пана сотника, і він, не любивши того зілля, скривився. Вони почали щоденну свою розмову, ліниво перекидаючись словами і вітаючись на уклони перехожих. Було тихо і затишно, десь кликала господиня курей, десь туркотіла горлиця, вистукував об дерево дятел, і вони дуже швидко згодилися піти посидіти в шинку. Зійшлися з ганку і подибали через майдан попереду сотник, а за ним, наче здоровенний лантушисько, писар. Люди чемно кланялися, і вони поважно відповідали, а коли зайшли до шинку, так само поважно привітали мир, що там засідав. Мені не йде з голови той кметь, сказав пан сотник, і писар. Наливаючи свою маленьку чарочку, гмикнув. «Дався він вам?» – байдуже промимрив він. «Залиште його в спокої!» Його милість, пан Гетьман», – пальцетом вигукнув пан Сотник, «прислав мене не для того, щоб я дозволяв непотребства, які чиняться у вашому краї. Пан Гетьман давно невдоволений орільськими сотнями, і я в себе не терпітиму непотребства». Писар подивився на сотника крізь важкі мішки, в яких ховалися його очі, і не відповів. Пана сотника це, однак, розсердило, бо він уже мав відразу й до писаря. «Треба вигнати його як бісовій матері», – подумав роздратовано і смикнув такий ковтень пива, що аж закашлявся. «Чи буває той чоловік у церкві?» – спитав украдливо. «Чи ходить колись у підводи, чи несе козачу службу?» «Коли він козак, а коли він, пане писарю, не козак, то кому несе підданство Е, -е ви знову своєї?» – буркнув пан писар. «Чи не бачите, що ви не при розумі?» «Не бачу», – прошепотів сотник зловісно, «бо я побував у його господі. Хай то й не личило при моєму уряді, але мене прислав його ясновельможність наводити тут лад. Чи бував пан писар у його господі?» Писар здавалося зацікавився, його очі спалахнули, і він присунувся ближче до сотника. Та в нього начебто ніхто не бував, сказав. І що ваша милість там побачив? «Лад», – коротко відказав сотник. У дурника не буде так вимито й прибрано, у дурника не буде так упорядковано реманент, ваша милість. "Ха-ха", зарегатав пан писар, і його черево заходило аж захитався стіл. «А, може, то його Любаска там порядкує?» «Любаска?» – здивався пан Сотник. «У нього хіба може бути Любаска?» «А то ж», – сміявся пан Писар, – «у сусідньому селі. І нема тут чого дивуватися, ваша милосте. Сотник уже не хотів розмовляти. Він пив пиво, а в його голові знову зароїлася і замиготіла. Думка за думкою, одна проганяла іншу, Друга находила натомість, ще інша зміщала ту. Пан Сотник відчував озлість, яка давно не знаходила виходу. «Суд, – подумав він, – застати його і обвинуватити в перелюбстві. Але чи має та любазка чоловіка?» Дівка. позіхнув пан Писар, наливаючи собі другу маленьку чарочку. Тут ви, пане Сотнику, не вгризете нічого». «А я й не гризу», – обурено визвірився пан Сотник. «Я питаю вас, і ви повинні з шанобою мені відповідати». «Я й відповідаю», – байдуже сказав пан писар і перехилив чарочку. Цей кмет крутилося в голові пана Сотника і справді наче заховався у шкалупину. Але його треба звідти вибити. Конче треба, бо пана Сотника вже смокче черв'ячок. Шкода, що справа віри не в його владі». «Адже піп тут також добра вся віра, з ним у пана сотника не повелося відразу». «Невже він не п'є горілки?» – знову спитав з надією в голосі сотник. «То не чув річ, щоб хтось не пив горілки». «А не п'є?» – байдуже відказав пан писар. «Хіба що вгостили б ви, ваша милости?» То був глум, але сотник не завважив, його раптом просвітлило». Це ще не була, решти зрозуміла думка, власне, і рішення ще не було, але пана Сотника просвітлило. Відчував усією душею, у тих писаревих словах був глибший зміст, але не поспішав. Хотів обдумати це ретельніше, щоб усі ниточки пов'язалися і не було ніде прорви. Поки що можна спокійно посмактувати пиво, а там видно буде». І він перестав розпитувати писаря, начебто довідався про все. Ковтнув пива і потримав його в роті, перекотив між супами і задоволено ковтнув. Пиво і справді було добре, а вже цього досить, щоб у смак ним насолодитися. Іван повертався до Мотрі заспокоєний. Дівчина зустріла його, як завжди, і він відчув той її непорівнянний запах, що так вабив його. Бо коло нього був добрий кінь, який корився його волі, було й сонце, яке відчував, мов жінку, і жінка, яку відчував, як траву. Зовсім забув про свою тугу і гіркоту. Забув навіть про лева, з яким так довго водився на дорозі, і про зарості полину, що там росли, і шов, пакли розвіювалося за ним, як кінська грива, і він радий був з того, відчував, наче кінь, іде поруч. Сонце стало, палке і гріло гарячіше. Він повертався додому, щоб знову заходитися біля роботи. Вже вабила його і хотів віддатися їй, як умів усім єством. Надходили жнива, мав намір вижати свою нивку за день і ніч, тоді вимолотити і возити дрова на зиму. Потім він знайде вохри і причепурить хату, а тоді роздобуде зілля, щоб у хаті добре пахло, і щоб не дорікав йому домовик. Бо той не любив, коли в хаті був нелад, запускав йому в душу пазурі, мусив тужити. Він йшов та йшов, все швидше і швидше, а коли дістався туди, де боровся з левом, зупинився. Лев лежав на дорозі, розкинувши жовто-гаряче тіло, і від його шкури струмувало світло – Іван зачудувався і підійшов до лева зовсім близько. З левої голови вилітали бджоли, а коли Іван нагнувся, запахло йому медом. Бджоли задзвеніли над ним, і він виняв з левої голови пахучий стільник. Їв мед, і йому ставало зовсім солодко. Мед пахнув усіма тими травами, що росли навдокіл, відчувалось у ньому і сонце, що росло в небі. Дзвеніли бджоли і не займали його, а він їв та їв запахущий мед, чудний і солодкий сік землі. Йому радісно калатало серце. Взяв ще один стільник і знову відчув траву і сонце. А коли пішов, на душі з'явилася ясна погожість, умиротворення і рівновага, і він відчув усю красу світу. Степ навколо заріз брецем який лив чудодійні запахи, сонце теж заслалося чебрецем, а на небі не було ні хмаринки. Відчув широкий і назорий світ і яскравий день, щалився в нього, йому добре дихалося, широка і привільна дорога стелилася перед ним, чисто бреніли пшоли, вони вже знову почали носити мед до левової голови, а навколо все дихало розкішним спокоєм, теплом та роздоллям. Йому стало легко. Жив цією хвилею і був добрий, мов дитина. Руки йому вже свербіли до роботи, і він думав про неї, як про чудотворення. Але біля обійстя він побачив сотника. Той стояв, заклавши руки за спину, і постукував по землі носком чобота. Подивився на нього, і хмарка заслала душу, дивився на велетня тхір. Але надто погожий був Іван сьогодні, тож став і чекав, що повість йому цей непроханець. Сотник люб'язно всміхнувся і простяг руку. Це було несподівано для Івана, і він завагався, все ще пильно вдивляючись у це з'єднання людини і тхара. Ну, то що? спитав лагідно сотник. Здоров був. Іван був надто спокійний сьогодні, щоб не зважити на цю усмішку і цей привітний голос. Тому простяг руку і сотник раптом відчув, що його долоня ось-ось розчавиться, але стримався і так само спокійно і лагідно промовив. «То, може, запросиш у господу?» Івановій знову найшла на душу хмарка, і він подивився на пришельця вже не так прихильно. «Чого панові треба?» Ростись він в уста, але сотник усміхався до нього так само доброзичливо і лагідно. «Прийшов до тебе на розмову», – сказав він, – «бо я новий сотник в Орілі і хотів би перекинутися з тобою словом». Іван мовчав, тільки підозріло блимнув. Такого йому ще не траплялося. Не звик, щоб до нього говорили так люб'язно і так люб'язно закликали на розмову.